Apa yang mereka kejar ke Palestina? Andai ada orang ingin merebut Irak, masuk akal. Merebut Irak karena banyak sumur-sumur minyak. Andai ada mau ekspansi ke Kuwait, masuk akal. karena sumur minyak di Kuwait banyak. Kenapa kembali ke Palestina? Ada apa? Tanah yang tandus, tanah yang kering kerontang. Mereka ingin membuat sebuah negara dengan keyakinan akan turun Mesias Sang Juru Selamat yang dijanjikan oleh Tuhan dengan syarat orang-orang Yahudi mesti kembali ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Yang kedua Mesias sedang menunggu Mesias melihat ke bawah kalau dia tengok di bawah masih banyak gurun pasir, dia tidak mau turun dia ingin melihat hijau. Kalau sudah dibentang karpet hijau, baru dia turun ke bawah. Maka yang dimaksud dengan hijau itu adalah ditanami tanaman-tanaman hijau, penghijauan yang luar biasa. Dan ketika Israel masuk ke Palestina, mereka ambil tanah itu, mereka hancurkan rumah orang Islam, mereka buat tembok panjang. Penjara terbesar dan terpanjang di dunia adalah Palestina. Mereka kurung orang Palestina. Mereka buat tembok beton yang tinggi, panjangnya 700 km lebih dari pekanbaru Kita lihat, anda menuju Medan Sumatera Utara. 600 kilometer. Mereka membuat tembok tinggi 700 kilometer. Bayangkan umat Islam terisolir. Dan mereka tanami hijau-hijau. Makanya Allah berkuasa. Allah mau tunjukkan kuasa. Lalu Allah buat tanaman hijau itu menyala. Dalam pokok yang hijau itu menyala beberapa bulan yang lalu. Heran orang. Allah mau menunjukkan kekuasaannya. Kalian tidak mau tolong Palestina. Aku yang akan menolongnya. Tanaman yang hijau yang mereka tanam itu tiba-tiba terbakar. Tidak ada yang bisa mematikannya sampai-sampai reporter wartawan Amerika mengatakan, "Tidak ada yang bisa mematikan kebakaran ini kecuali Tuhan." Karena Dia yang membakar. Mengerti keadaan kita zaman sekarang. Jangan sampai dikatakan Palestina bukan urusan kita. Ini kan masalah politik. Indonesia ya Indonesia, Palestina ya Palestina. Antum tidak mengerti masalah dunia. Palestina adalah masalah umat Islam. Subhanal ladhi asrar bi'abdihi. Maha suci Allah yang sudah memperjalankan hambanya. Min masjidil Arab dari masjidil Haram. Il al masjidil Aqsa. Masjid Aqsa. Al Aqsa, Palestina. Kita yang tertulis dalam kitab suci kita, bahwa kita punya ikatan emosional. Kenapa kita tidak yakin itu? Yahudi, ajarannya dibuat-buat, ajarannya mitos, tapi mereka punya keyakinan yang luar biasa. Mereka rebut negeri itu, mereka kuasai, mereka hancurkan negeri musuh. Atas dasar apa? Keyakinan bahawa Mesias akan datang. Yang kelima, apa yang mereka lakukan untuk Palestina? Mereka meyakini ada Temple of King Solomon, Temple, kuil King Solomon. Raja Sulaiman. Tentang pula orang Indonesia latah, Dikatakannya Sulaiman ni kerajaannya bukan di Palestina, di Yogyakarta. Sulaiman. Kata dia, King Solomon itu punya Temple Kuil dan Temple of King Solomon letaknya pas di bawah Al-Masjidil Aqsa. Apa maknanya? Mereka mengeruk setiap hari Bulldozer, traktor, eksapator Terus mengeruk keliling Masjid Al-Aqsa Mereka ingin meruntuhkan Masjid Al-Aqsa Tulis Temple of King Solomon Enter Pilih image Tampak gambar Replika Inilah kerajaan Sulaiman yang ada di bawah Masjid Ar-Rasol akan mereka naikkan. Mereka sudah bangunkan rumah kecil replikanya seperti orang Riau membuat rumah replika rumah Melayu Kampar, rumah Melayu Sia, rumah Melayu Bengkalis. Di mana rumah itu di Purna MTG? Anak-anak kita kalau mau tahu bagaimana rumah Melayu Kampar, bagaimana rumah Melayu Sia, bagaimana rumah Melayu Pelalawan, pergi ke sana. Sebahagiannya ada, Sebagian tak ada tahu mana pergi. Tapi mereka membuatkan itu. Inilah dia replika kerajaan Temple of King Solomon. Artinya apa? Mereka ingin menghancurkan Al-Masjidil Aqsa berkeping sampai akhirnya di situlah anti kemarahan umat Islam. Dah marah dah tidak melihat gayanya tak marah. Tak Oh, Kewangan hancur-hancurkanlah. Banyak lagi urusan kami kami sibuk dengan ini. Tapi akan ada hamba-hamba Allah. La ta'zulufi ummati, wa ta ifatun min ummati. Akan tetap ada sekelompok umatku yang memperjuangkan agamaku kata Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir yang kelima akan turun Mesias. Kapan itu terjadi? Ketika terjadi perang besar. Sebetulnya dalam agama Islam sudah dituliskan. Yang dimaksud dengan Mesias itu siapa? Kata Imam Jalal, kata Imam Al Hafiz bin Hajar Al Asqalani dalam Fathul Bari, yang dimaksud dengan yang dinanti-nanti mereka itu adalah Dajjal. Dajjal itulah sesungguhnya yang sedang mereka nanti. Sabuuna Al Yahudi wa dajjal ada tujuh puluh ribu Yahudi yang akan berada di belakang Dajjal ketika dia turun nanti. Makanya tiap hari, tiap petang kita berkata, Allahumma inni a'udhika min a'zabi jihanna wa min a'zabi al qabr, wa min fitnatil mahyawat wa'an wa min syarri fitnatil masihin Dajjal. Dajjal itu yang senang mereka tunggu. Dajjal itulah yang mereka nanti-nantikan. Kita menantikan kedatangan. Dia pun juga menantikan akan kedatangannya. Bedanya apa? mereka meyakininya dengan semangat semangat mereka luar biasa mereka mereka bangkit umat Islam percaya padahal tiap hari dia katakan sebelum salam Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam min adzab al-qabri wa min al fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiih ad-dajjal tiap hari dikatakan tiap hari di ucapkan. tapi dalam hati betul tak dajjal ini datang tahiyat tahiyat mereka yakin dajjal akan datang tapi mereka katakan, itulah pemimpin kami. Itulah Tuhan kami. Itu adalah jelmaan daripada Tuhan kami. Itu yang akan menghancurkan dunia. Dia akan menjadi panutan kami. Kita berkata, itu musuh kami. Tapi kita pun ragu, entah musuh, entah tidak. Oleh sebab itu, kita minta ampun kepada Allah atas kurangnya iman kita. Subuhnya kita bangkitkan semangat kita. Tapi yang datang kebanyakan, kenapa Allah tidak menolong? Katanya Allah itu maha kuasa. Cukup dia teriakkan saja malaikatnya satu berteriak, pecah dendam telinga orang Yahudi, mati. Cukup dia tiupkan angin sejuk, terhirup mati. Kenapa tidak dia matikan saja Yahudi itu? Datang Syekh Muhammad Jibril, Syekh Dr. Muhammad Jibril, Syekh Profesor Dr. Muhammad Jibril, dosen tafsir Al-Azhar, kami undang, mahasiswa Indonesia mengundang di waktu di wisir dulu kuliah. Terus saya tanya, Assalamualaikum, Syed. Ya, kaum Ad binasa, Kaum Samun binasa, Kaum Midian binasa, Kaum Iram binasa, Kaum Piraun binasa. Kenapa Allah tidak membinasakan Israel ini? Senyum, Sheikh Muhammad Ibrahim. Apa kata dia? Ia beli anak. Seandainya Allah membinasakan Israel ini, lalu apa yang tersisa untukmu? Itu tunjuknya saya. Seandainya Allah membinasakan Israel ini. Lalu apa yang tersisa untuk? Terdiam saya. Allah sengaja sisakan ini. Sebagai medan jihad kita menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala.